Sori, voisiko joku perehdyttää, mutta on sirkkelin käyttöön. Ah, tässä mitä? Kesäduunareita perehdytetään. Siitä vaan poju kiipeet sinne lautakasan päälle. Kyllä se muutama jälkeä alkaa sujua. Vai mitä? Kolmisormipenää! Nyt se varmaan pysyy paikalla? No niin, joo, se on Koska tuota oli vapp vappua, oli ja tuli ja meni, niin minäpäs tota ajattelin pitää tässä sitten. Oppositio henkisesti oikeistospesiaali, spesiaalinen otetaan oikeistolaishenkistä musiikkia. Mulla on nyt paita tässä päällä, mutta muistutetaan, että tuli ottaa kuvaa, kun mulla on paita päällä. Tämä on, tämä on häpeällistä, tämä on noloa, toivottavasti äiti ei näe. Mutta tilanne on nyt se, että koska tämä on uusi studio, niin täällä on vähän viileä, kyllä, ei ole pattereita tässä päällä, niin ainakin toiseksi täällä tarkenee tai pystyy olemaan vielä hikoilematta paita päällä. Mutta tuossa oli siis porilaisten marssi isänmaalle laulava Helsingin kuoro ja viipurina laulu. Veikot. Silloin pörkkele ei kyllä pari, paljon kuulkaa, oltaisiin tässä kamassa, jos silloin ei oltaisiin laitettu ryssille perkele, hanttiin näin. Ja, ja laittakaa edelleenkin tänne tulemaan oikeistolaishenkisiä viestejä. Ja kaikki, tämä biisi, fanit, heppalaulufanit, niin minulla on todella spesiaalia nannaa luvassa tämän lähetyksen loppupuolella. Te satu kostiaisfanit tai en tiedä ottaanko tämän tässä laulajafaneja, mutta biisfaneja on, niin minä löysin tuolta levin minä löysin tuolta levin. palataan siihen sitten jos ajan vaajassa. Mutta kuunnellaan lisää oikeistolaisen henkistä musiikkia, ja uuteen kuuluu ehdottomasti isänmaallisuus, ja kuunnellaan lisää tätä tota levyä tässä näin. Kun on aika pimeitä, että tota, mikä on so kappale, mutta ottaa ainoa ja numero 13, Suomi on hyvää maa. Ja minäpä että teille seuraukset Suomi on hyvä maa, levi, näin. Ja sen lisäksi, että soitetaan, meillä on oikein solaisenkinä lähetys täällä näin, niin ku kuunnellaan Paskin bändi, Suomen Paskin skapan Skaban satoa. Sehän järjestää sitten toukokuun vihon viimeinen lauantai, missä Paskalista ja valitettavasti myös meikäläinenkin on mukana. Mm -hmm. Joo, viiden laittoi viesti tänne, Hyvä, ajo alkaa. Älä poittaa sitä, mitä Tässä me nyt pitäisi tunti odottaa? No, mä en nyt tässä nyt ihan tuntia pidä odottaa, koska lähetys on loppunut jo tunnin kuluessa. On yksi, yksi biisi vielä, että siirrytään sen basketbandin skapaan. Mutta tota, Suomi on hyvä vaan. Niin äh, tuolta äh, Kike Elomaalta löytyy Sel-niminen kappali myöskin levyltä. En tiedä, onko se tämä samainen, mikä nyt tässä alla soi, mutta kuunnellaan sen kunnittomuudeksi seuraavaksi. Kike-elomaata. Tätä nyt on kuneettu silloin täällä aikaisemminkin. Hyvää huomenta kaikki, kello on seitsemän. Kello on jo kuusi ja on pakko, kun ei ois pyhä täällä aamu jälleen työtä tekevä. Nelenen mä ensin heitän, nopeasti siinä kahvin ykeitän ja vielä välinkerkiä seisemään, painin jälleen kerran työhön. Alta niin toimii vieläkin harvain malta, mut jotain ei voi viedä meitä pois. Joo, ei vielä pois. Mä oon pää... on vähän hankala täällä näin. periaatteessa on, on sama, Pistetät mutta tota, niin, teknisesti, pois. mutta muuten vähän vähän, vähän hakemista. Du <mys> du du. Tossa mä nyt Tuossa on Satsan slatsen grapes. Niin tässä nyt sitä laiteta Ciko kokkumus leppari timanttito niukuisia aivan näin. Sen levyn soittaisin ihan ehdottomasti, mutta kun täällä on tämä muutto kesken, niin no, noita levyjä ei tuolta pysty penkomaan samalla tavalla kuin normaalisti, niin näin ole Tsiikki soittamatta ja soita kuurevuuden kuulijaisuus, kurje on niin näin ehdottomasti on Mikko, on, Mikko minä olen samaa mieltä, ja mä vartta ennen lähetystä kävin nyt tota niitä, tätä kaivamaan, kun se on laitettu sille erikseen tonne paskikseen. Koneelle, tässä se takula löytyy, mutta ei löytynyt enää. Just ne kaksi tebiisiä. Timotet on ikuisia ja kuuden vuoden ei perkele kumpaakaan löydy. Spermakele, spermakele. Tutkaa, tutkaa. Mutta paskipäinikilpailun satoa minä seuraavaksi. Tässä on Slatzen Grapes. Uurtakaas, lähtekä soimaan. Kappale nimessä lukee MSE. Ja Slats and Grapes on yhtiön nimi ilmeisesti. Ei ole aikaisemmin, antaa pyörin vaan. Hei! No heippa, vaan. Hey! Ja sitten bar Se on sitten killer is pushing and my friends are cooking. I just wanna be good looking. Tell me my friend, what do I need to have your respect? This shit is killing me! And all I say! Slacks and grapes! My head aches. you both come to me! Hey, this is my first time. Ei se on toinen. no väärä no, no, järjestyksen. Ruttopillu, perkele vittu saatana. No niin, tää on, tää on, tää on tää, tätä ei ole sotittu aikaisemmin. Noniin, ruttopillu, perkele vittu saatana kappaleen. Niin... Perkele. perkele vittu saatana, miehää aapelija. Perkele vittu saatana, muuta katsotaan sanoa. Saunassa ja kasvua Berto Santana, come on, come on, tell me, I want to. Berto Santana, who died on the sand? Zaurasando, I'm so se oli siinä ruttopillu, perkele vittu saatana. Toi oli ehkä hirvein ää, suomen paskinpanni osallistuja. Mitäs täältä vielä löytyy? Slatsang, slatsit, Cosmo on muistaakseni. Katso tota me ei ollut aikaisemmin. No mennyt Vähän niinku sekaisin tuohon noin, että. Tää kuulostaa joiltakin merkein nirvanalta. Juha Raatto-Viesti, Suomeen kuningas Nalle Valruusille, kruunupäähän ja kaatseito King soimaan, okei. Okay. Joo, kaikki köyhät laittakaa toisakin, tää on rikkailevaa. En käytäni ilmoja! Laita kivaa kunikkaa! Tätä kiitin luomua! Rukka puuhala! Ja toi ei, Mikkosta, että ei toi ole oikeasti huono. Niin miten se nyt ottaa? Mutta siis eihän se olla huonoin, vaan siis se on paskin niin Se riittää, että se on paska. Voi olla paska olematta huono. Mikä se on, katsotaan seuraava? asia Se Joo, jo, tuossa siis Nakkilan palokunnan tanssiyhtiö. Yhtyä, ja tota, aletaan tässä kappale soimaan. Mulla on monta asiaa sulle kerrottavana. Se saattaa ehkä satuttaa, mut sen mä nyt kerron vaan. Nimittäin mulla on syöpä, nimittäin olen kipeä Ehkä ei elää kauakaan, vaikka oisin kematerapiassa. Ja mä hyppään, alas tuolta mä hyppään. Kalliolta mä päätän, elämääni nyt jää. And head to Dixie, dip, dip, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, tässä nakkilaan palokunnan kanssa yhtyä. Mikroluettelijä sanoo aivan juu, nyt meni käsitteet pahasti sekaisin. Paskaa oli huono homma kyllä. Me keskustelemme paskan syvimmästä ole -ole -ole olemuksesta sitten, tehdään filosofian kanssa yhteislaitos, kolme tuntuinen ilmasto-laitos, näillä kollo kahden vai kolme viikon kuluttua. En ehkä elä Ensin filosofian ohjelma yhdestä kolmeen, meikäläinen lähinnä, Pea niitä, niin ja sitten he osallistuvat sitten. Tätä vähän lisää löylyä, kun tulee paskiksen kelloaika, niin jatketaan sitten klassikoiden soittamista, ja sitten filosofit analysoivat sitten näitä paskisklassikoita. Kalliolta mä päätän, mä en nyt mä nyt löydä tätä oikea itsestä itsestäni oikein, nyt pääsen se vauhti Ehkä se lähetykset aika Laittakaa viestejä tänne, niin mä pääsen isän, tota, niin kun on oikeista huumaan tässä näin. Seuraavaksi kunnillaan Joni tässä näin Sauli Niinistöä tukevia, viime pressavaaleissa tuke, tukevia artisteja. Odottapas, laitetaan toi liuku ylös. Ja yksi siis oli Petri Kaivanto, yllättäen, tai siis Kaivanto. Mä oon saattanut tältä levyltä genettinen erityispiirre että se on ykkösalaita, mutta tässä on sala salaliittolaulu. Mä ajattelin, että joskus tämä liittyy jollakin tavalla politiikkaa, niin enemmänkin, niin ennustottava aikaisemmin, kunnillaan. Se Joo, Timotea Mikkonen on ma mainittu hienoa. Siinä on oikeistolainen. Hyvä. Onko Onko Joo, Timoteatakin olisi voinut soittaa. Voisi... Ja kiitoksia vielä kerran viime viikkoisesta, että Kari vierailusta olipas lähetys. Sovittiin Karin kanssa tehdä sitä joka ke keväinen spesiaali, vaikka missä nimessä huonoa musiikkia oletaan, mutta tehdään joskus spessu se voidaan tehdä okei okay, special ja sillä tavalla, teivältä välttämättä tää täällä huoneartiste ja huoneen biiseen. Calo dalla valma. Diuta laise paese io. Vai pinto tu ja tiras musi fai da va iula veso peria Jos toivo sukarin, saa paljon pukarin. Näin miehen pienimman, ressu Redford oletan. Nuos Hannun jootikan, se pilas tunnelman. Tommi Lantinenkin soi. Tässä Ja! kaikkien oikeistolaisen kuningas on tietenkin Ben Czyskovits ja Ben E. Czyskovits, artisti tietenkin. Oli kysynyt voisiko saada saksalaisia marssilaulua ja vois jos löytyisi. Siinä olisi kun kunnon oikeistalaista meidänkin ja hyvä Ja, hyvä on. ja Toni toivoa toimii ja Rauli. On siellä Meijän on VKK me, Mutta löytyy tuolta levystosta mutta, siis, mutta kun ne levyt on Tuolla noit muut on jäljetään ei ole vielä Niitä ei ole purkamaan niin ei kykene Toni Halmetta tuolta kaivaa Ja sitten soita. Noniin, juhaloittoi viestin Vittu kun poliisi survasi Suloisesti, nyrkinä alarkisti poskeen, raudat, ja todella. Ha! Siitä sai saatanan kommalen Onee! Tukkua Pärkänä tervellä tällä täällä majailee Saatanan sossu rahoilla kuitenkin ryyppäisivät Heitä sillä huvin Tuossa tuli viesti Länää mainittu, vasemmittopropagandaa, näinhän se tuki Paavo Lipposta ex vaaleissa Ja se, nehän meni vallan mainosti. ne vaalit sitten Pamelta. Sainko edes kymmentä prosenttia? Varmaan ikinä en ole sanonut niin vähän, Mo siis monta kertaa vähemmän kuin edellinen Tarja Halonen. Yli viisi kertaa vähemmän. Moika, moika! Moika, moika! No, laitetaan tänään nyt sitten tähän Kun Kunnon oikeissa laina yhden pyhden vasemmistolaisen olla äänessä pari sekuntia tunnissa demokratian nimissä. Länähän on ilmoittanut tukevansa Jutta Urpilaista, demaneiden skavassa, niin Sillä Sillähän on suunnattomasti väliä. Sehän oli uutismuodossakin. Miks viime lauantaina? Miks? Ja nyt lähetökki jotta Urpilaista urpulasta Demare BJ:n toiset tulikin Mikolta näes kyllä aikaan, tuoksua, niin minä kohti rantaa, missä lähteä, ja ilantaan, oli. Joo ja kaikille siellä vain, että asuu ja Kulosaaressa Mutta Kulosaaresta ei päähen onkin Siellä hyhelvätti. Särkä köyhät. kärpii keskenään. Ei mikään ole niin No ehkä jos on veri näköala saramet 4 omistusasunnossa. asu Aurentulahdessani oh, niin sellas, sellasen kanssä ehkä nippanapasun ottuu hengaamaan, muttei sitä muuten. Missä tuuli vapana kulkee ja sydämen puhaltaa. On pimeys oi, taas kuljetaan alon päin. Vielät ja minä, mikä pari paluu. Kyllä kaikki ollaan olemaan laulamaan varsomimisbiisiä kanssasi Maria, Tuuli ja Puppeani, niin ja siltä pohjalta ja taas tuli siltä pohjalta, juu. Mä en soita se, sitä yhtä biisiä sitä koska se on tuolla jossain, missä lieneekään löytyy sitten. Mutta varsomisbiisi artistia tulee soitettua. Juolaittori, että armittain on hippiästi ikävää, ettei poliisi pamputunut hampaitakurkkuin loiselta Ja Mikko siis, siis tukee toisissaan varmistaa rinteenvalinnan länä, just näin. Jumala, että tämä punainen tukkakin vielä kaiken saatana saatanan kommoni. Onko purast munakarvat? Sehän on joku on äh, nimeltään Tommi Läntisen punaiset munakarvat. Mä muistaakseni, kun järjestin joskus Paskaerama aikuiset niin oli niin olin siellä esiintymässä. Paskat länetään suni taivaalta tänään. Länä ja minä! Joo, unohdetaan nyt tämä saatanan vaksari. siirrytään koko, ja, ja kyllä se mennään aika lailla oikealla, niin musiikin parin painosten jälkeen... Di di di. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5. I have a dream. Ei, sulla nyt on, laitetaan ikään laittaa mainokset pois päältä kesken kaiken tuossa, nimittäin tulipas mieleen, että unohdin sanoa, että nyt lähtee, kun on kokoomus pyörimään, mutta hei, mullahan piti laittaa soimaan uutta Movetronia, kuunnellaan uutta Movetronia ja sitten sen jälkeen äh, siirrytään sitten oikeisto-popin paremmin, todennäköisesti Movetronista löytyy, olisiko se Päivi, Pä päivi todennäköisesti, on joku kokomuslainen, mutta äh, laitetaan, laitetaan la uudestaan mainokset. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Puhe. Motivoi, koskettaa ja vaikuttaa. Speakers Forumilla on yli 8000 puhujaa. Sinun yrityksesi käyttöön. Mukana myös Radio Helsingin palaverissa. Speakers Forum. Rakkaudesta joka sunnuntai. Joka sunnuntai. Kello neljätoista. Kello kaksi. Studiossa Lasse Kurki. Lasse Kuki. Musa dikkailua isolla sydämellä. Ne. Se hyvä. Kaikki alkoi siitä, kun mä sain. Sitten juhlan kunniaksi täyden lastin hain. Eikä siinä turhallioin kainosteltu lain. Pullo kiersi ringissä... Lapset oppivat aikuisilta. Et hän aliarvioi esimerkin voimaa, myöskään liikenteessä. Kiitos että toimit vastuullisesti. Eläköön esimerkki. Eläköön.fi Kuuntelet Radio Helsinkiä. Oi suuri Sulla ollut tuon kapnan yhteinen tahto! Ja minä varoitan tässä vaiheessa, että kohta tulee äh, tässä. Niin se niin, siis hevosurheilu, siis ratsastustahan ei oikein ole varaa harrastaa ellei ole rikas. Niin, tota, niin sehän sopii, heppä, sopii tähän oikeassa spesiaaliin. Se oli kannattajista, oli kyllä hielää. Sillä löytyy Samu Haabertan, Nice Avenue laulaja. Rainer Freeman, Jarkko Eve Dingosta, Ja sitten siellä on, muun muassa oli, tässä on, kun näitä tukijoita oli listattu, niin on Iina Hietanen, Heini Hietanen. toinen on Tampereleito, toinen vieressä viidassa Mitä ihmeen tuote laulajia on? No tuossa lukee laulajia, sitten lukee myös Pentti Hietanen laulaja. No Pentti Hietasen, Viet, sen tyttären Voi hyvänen aikaisen että Siis onko kukaan kuullut koskaan Iina Hietasesta tai Heini Hietasesta ihan oikeasti? Onko kukaan kuullut? Mutta kudellaan Pentti-hieto, tänne on seuraa Kodaisen pentti ehkä kuullutkin. perhe lehmien peput pyörimään hurjaa irrottelua mikä se Mikko on laittanut viestiä? kyllä blueberry mammojen pöksyt kostuu kuin hieta sen pedodokkaa näihän se on Robert laittomiesti kaikki, jotka ovat nähneet kostia sen livenä mutta ei sitä sen enempää, enempää näin juuri Juu. onko kukaan nähnyt oo oh, tekeekö kostia onko teidän kaannuttakaa live keikkaa koskaan Missä sen alun onko Vöyrin Marsio tuuta ulos eetteristä no ei ole kuulee tuuta eetteristä sitä ulos mutta voi joku olikaan olikaan Mikko laittoi viesti että soita päivi rasasen sateenkaaren tuolla puolella ja kyllä ehdottomasti kyllä Kristilaiset on Suomessa mikä se on Kristillisdemokraatti Taitaa olla se virallinen nimi, niin huihkulit toisen sanoen, ja niitä on ehdottomasti oikeistolaispuolue. Hyvä, hyvä, niistä pitää Koti, etenkin uskonto ja isänmaa ja koti ja uskonto, uskonto ja uskonto, uskonto, uskonto ja uskonto ja ja uskonto. Ja uskonto ja oikein, nimenomaan kristinuskonto, perke uskonto. Hyvät noistajat, päivi räsä. No, oscas, no os castros. Jahan jasuliini ja tuli tänne? Näin. On, onko onko se löytää asiaa? On, onko asiaa taa? Ostaa ei biisi? Oh my god! Siinä <laughs> sinä sinäpä vähän naismaisesti nice niin sanotusti tuossa noin. Sattekarit ovat siis olleet. No osi skattunut jälkeen sattekarit. Muuta! Muuta! Muuta! Muuta! Niin, nimittäin joo, jouluhan kuuluu kristillisen perinteeseen joulupäivänä mä heräsin 9.25. Samalla sekunnilla kun aurinko nousi ylös, niin siellä oli sateenkaari, itäväyläpäällä sateenkaari. Sateenkaari vie luokse satojen kerran. Päivinäni niin että oli se, niin hatarat kaviot. Amazing! Joo, kätikä, laittaa miestä. Joo, toivon. ja kehin, pitun kommarin niin ni olisi kyllä kunno-oikeustolaista musiikkia. Prykkelee. Mutta hei, kysymys. Mikä on Suomen rock kaikkein eniten Sauli Niinistä uskovaisin sen nykyisistä jäsenistä tai eksjäsenistä? Mikä, kuka, mikä kaikista maailman yhteystä, missä löytyy kaikista eniten kaksi kolmasosaa yhdestä erästä trio kannatti niinistöä vaaleissa. Mikä, mikä, mikä, mikä, mikä? mikä? Niin. Otetaan taas päivä, mä kirjoitan näitä biisejä, Niin Mona sitten viimeistä huomenna tietoa, informaatiota, missä järjestyksessä on kappaleet mitkä on soittanut. mitä täältä löytyy? Täältä löytyy näitä tätä eduskuntalevyiltä. Täältä löytyy RKP, sään on kunnon oikeistolaispuolue, sekin oikeistolaispuolue. Kuunnellaan, soitetaan seuraavaksi Eeva Piaudettia näin ollen. Sehän ryhtyi poliittisella RKP päätöksellä joksikin vähemmistö on syvät Hyvät naiset Eva Pia, Pia Uudes, tämä kappale nimeltään Taska, Livet. Gracias a viida vida alun perin ilmeisesti. Nostas ylös. Jag vill takka livet ja dem öppna... Suomeksi. Eikö se ole kuitenkin vähän komaripiisi Arja on, Ei nyt tämmöistä ruveta soittamaan. Oli yksi kepulaisen. Eikö toi Hannu Takkula kepulainen. Soitetaan vielä se. Ja sitten se jälkeen pauk pauka soimaan Suomen Sauli niinistä Uskovaisin yhtyö. Tuolla on tullut jo parit kolme arvaukset, että mikä, mikä, mikä yhtyö voi olla kyseessä. Aika Southboxiin voi laittaa ja tietoa, arvauksia, tietoja asiasta. Mutta otetaan seuraavaksi Hannu Takkula, Lapin kesä. Tuolla on vähän kauempana toi ja sitten lähtee Sauli yhtye soimaan nopeasti. Toi on toivo ennen kuin on rippi versio. Tuon usein tuntenut on raskassti. Kun katson Kansas Avenueta kysellä ehdotetaan elossa elossa ja Johra laittoi Si Siis apua onko tällainen voi oikeasti tehty, se ainoat rikkaat ainoa trikkaat muusikot. Ja oli kysymys, kuka suomalaista urheiluista on ollut kaikista niitä oikealle kallella. En mä tiedä, joku, jolloin niinku oikein vino askellut, niin varmaan se on ollut eniten oikealle kallellaan. Miksi miestä täällä kaikkialla kaatu. No, oh, nyt tuli jo vastaus sitten. Eli otetaan tämä näin kysymys. Kuka suomalaisista urheilijoista on ollut kaikista niiden oikealle kallellaan? Oli laitettu oikean oikea vastauksen. Tietenkin Harry Kirvesniemi. Vähän oli pään nimittäin Vinoissa, Pia Vinoissa, Pia kun tuli hiedettyä. Oh. No niin, nyt mennään Suomen saaliin. Voisinpa yhteen pari. Tila, pitää pitää täyttää, jota ei sapeitä. Häkki road meidän tarattula, josta kaikki paljon tykkää. Se yapa japa ja. Yesa ja. yapa ja. ja ja. kenenkö suomen sauli yhtiö. Niin tota, hei niin tuuli tuuli tuuli huuli luuli lu, lu, kumihuuli tuuli. Lu, tuuli pitkästä aikaa koska se tuultaa taas vieraks ku se on nykyään niin tärkeä mikä on sun mikä, mikä on mikä, mikä, mikä numero 3 niin mi, mi, mi, mi, niin niin mutta kuitenkin aamu aamu sinä nädessä kuitenkin niin, niin aivan kyllä mä siellä välillä vierailen koska mä kuitenkin oon täällä niin why not. Tota, Milloin tehdään joku hyvä paskalista spesiaali? Niin, niin. Mä tykkään tästä oikeasta teemasta. Erityisesti toi päivin Rasasen tulkinta lämmitti mun sydäntä. Ja sitten myös aivan ihana tää sotilasmusiikkiteema. Kyllä. kyllä, kyllä, kyllä löytyy. Pikku natsi löytyy kaikista ihmisistä. Mutta mikä niin. Mutta sä, Hei, laittakaa. Ihmiset voisi vaikka ehdottaa, mutta nyt mulla vähän kiertää mutta mä laitan tonkin niin siksi aikaa, kun minä puhun, niin, niin tota, eh, halua, me, jos, jos ei me keksitä mitään, niin ihmistä voi ehdottaa, mikä olisi meillä teema, niin minkä, minkä, minkälaista niin sä hakisit että, tyyppistä? No mä luulen, että ehkä tyttöbändit, Joo. olisi aika hyvä teema, koska niitä on niin paljon hyviä. Okei, okay. mm. hyviä. Kyllä. Eli rupeenpa, vaikka kolme hyvää tyttöbändiä. No me mä, mä varmaan sorsisin. Mun täytyy mun täytyy niin ihan miettiä sitä, mm -hmm. että mitkä on niin ihan kaikkein parhaat. Niin kyllä Mut, siis, älä, ä, niin. löytyy, mutta siis että mutta siis semmoisia niinku no, niitä, onhan niitä. Jo on, on tosi paljon. Onpa eikä on. poikapändi. Ehkä poika ja tyttöpändit sillä tavalla, mutta voidaan myös ehkä tehdä sellainen paskuuskilpailu, mikä oli aikanaan, se oli aika hauskaa. Joo, niin, vuorot, niin vuorotellaan, toinen mm. nokittaa toista, mm. niin se, semmoinen joo, Se oli tosi hauska. Kyllä, joo, niin se mutta totta, joo, me, kun me, me tehtiin niin varmaan puolenkymmentä mm. lähetusta yhdessä, kun me tehtiin vika, niin huomattiin, että näinhän tämä olisi pitänyt tehdä. <laughs> <Nää kaikki. laughs> Itse asiassa sillä tavalla me totta kai tehdään, olipä suunnostamaan nyt niin. se sitten. mutta pitää, pitää vaan keksiä teema sille nokitukselle sitten. Kyllä, se, joo. ja kauniit ja rohkeat spesiaali on myös tekemättä, ehkä se tulee. Niin, kyllä, ehkä se tulee Katsotaan, onko tuonne tullut heti feministin nostaa päätä kuin nainen äänessä missä on, niin jo tuli heti kysymys tuossa noin ennen kuin sä puhut poikapäinässä missä on poikapäinä spesiaali, näinpä niin päin niin päin ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei että ei ei siis, että, ei <tä> ja sitten jos ottaisi mulle että, mm. että, että, että, että tota, olisiko mm. että semmoinen että kun, niin, kun olisi silleen jo niin, niin se voisi olla hyvä. niin, niin ja, ja, ja myöskin että jos mm. olisi mies niin antaisitko näin päin, Ei, se nyt mä oon pitää pitää, pitää. Vähän Me mitä mutta... miettiä jotain. Kyllä, Ari, kyllä se vielä tulee. Kyllä se, sieltä se tulee, mm. joo. Sitä odot, odotella sen tullessa. Jotkut odottaa, että Jeesuskin tulee ja kyllä se sieltä kuulemma tulee. Kyllä, ennemmin tai myöhemmin niin. yleisön pyynnöstä huolimatta. Mutta, mä tulin tänne nyt vaan kuvaamaan sun hienoja upeita levykokoelmia, mutta nyt mä jouduinkin tähän ihan ääneen. Mut kiitos tästä, oli joo, on, hauskaa vielä. Ole hyvä. Sitten sä saat tästä nyt, pitäisi olla, että olit pari minuuttia tuossa äänessä. Niin saat sitten varmaan, huomenna huomioon minun pystyt puolet. Sä saat euroa tästä hyvästä sitten. Kyllä kannattaa. No niin, <laughs> <Halvalla lähtee. laughs> Pause, oh, <hihä> Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 101.5 eli taajuudella 98.5. Tervetuloa Spinfam radiokanavan lanseeraukse bileisiin lauantaina 3. toukokuuta Tigeriin. Luvassa Luvassaan huikia kattaus, rivinä esiintymässä Janna. Rivinä esiintymässä Janna. Ruotsista kovassa b pitää koko illan All Stars DJ Tätä on syytä juhlia. paikan kaikki ystävät mukaan. lauantaina 3. August. If you like what you heard, then it's Spinfam, then it's Spin FM. I haven't had a girlfriend. Voiko insinööri löytää kaavan rakkauteen. I Ristovin have been single for the last 30 years. Ristovin palkittu dokumenttielokuva Love and Engineering elokuvateattereissa 9. toukokuuta. Hyvää huomenta. Vieta aamu meidän kanssamme Noronen ja Hurme Radio Helsingin aamussa 7.10. Arjen harmautta vastaan. Sielläkin isaurikko ei paista. On se erilainen kuin kaikki samanlaiset keittiöt. Shanghai Cowboy Adam Sinovesta erottajalla. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Mies, sinä naura aina niin. Mies, unohdu et kyyneli. Piinimies, sua kauan odotin. Pieni pieni tässä vanha hippi, mutta sitten onneksi ryhtyi oikeistolaiseksi ja alkoi tekemään sininen ja viisejä bi biisejä. Ja... Mu mutti Saksana asumaan, siellä on järjestelmäinen niin meininki. Siellä varmaan on varmaan hyvä olla oikeistolainen. Ja pappikin vielä. Pieni mies, sinun katson kasvavan. Pieni mies. näin päivän koittavan. Pieni mies, Tämä on, melkein, <häh>, varsomispiisi jolloin varsomispiisin suksa. Pieni mies, pieni heppa. Rinnalleni kulkee. Ja Frederiksen spesiaali toivotaan, joo, Reeturikkiä on miettinyt, Mä otan, jos Reetu voisi tulla tänne itse, sillä voisi itse voi tulla tulla studio ja vedetään koko, näytöisi pelkästään Reetua Reetun kanssa. Ja Mikko, eikö voida rakenneta teema tuossa tekijänä tuolla puolella ympärillä? Mahdollista, tiedä, Mä itse asiassa mietin tässä, että niin nythän ei ole varsinaisesti, nyt käsitellään nyt jo niin verran tätä oikeastaan teema. mutta se yksin on vähän hankalampaa. Sillä on, mutta yleensä vieraan tänne näin. Hau niin, te, että mulla ylipäätään on näitä vieraita ja eri teemalähetyksiä, vai onko tämmöiset niinku peruspasikset, mitä mä vedän yksin, niin onko ne parempia? Laittakaapa informaatiota sieltä nyt shoutboxiin, niin... Tehdään vähän sitten siinä mielessä. Mole, Molemmit tyyppisiä lähetyksiä on luvassa, mutta kumpi te haluaisitte mieluummin enempiä spessuja? Spessuja, tämä pidän yksin, tai vieraita, tai vierat, joita mä viera, vieraiden kanssa tein jotain spessuja pois. Tehän voi olla ihan mitä tahansa, yksin pidettyjä spessuja. Vieras täällä näin ei ole spessuja, tai vieran kanssa tehtyjä spessuja. Niin. Jolloin jatkat työtä mun pienimies. Mutta tämä biisi ei sanonut ainakaan mukaan koskaan Radio Helsingissä käsittämätöntä. Siis Mutta nyt siis. Toi Satu mikä on tehnyt sen Is Amazing Niin se mä... Kun tosiaan noita levyjä nyt tuolla on kannettu paikasta toiseen, niin kotimaislevit oli laitettu nyt sitten sekaisin ulkomaisten kanssa. Tuossa kun mä etsiskelin levyjä, tuossa ne lähetystä muutama oli tuohon ehditty laittaa kohdilleensa, niin sieltä löytyi Satu Kostiainen. Ja eikö tällä levy kannessa, etukannessa se on hevosen kanssa ja takakannessa se on hevosen kanssa? Yes. Ei helvetti. On, niin on. Mä tiedän, tästä löytyy, tässä on viisi tässä löytyy kappalimiltä Magic. Kertoisiko tämä hevosista jollain tavalla? Voisi olla, kun on mätsikkokaappali, niin me kuunnellaan. Hyvä taistehdot, Satu Kostiainen. This is a amazing, I hope. Tämme jälkeen lisää hempaa Heart's feeling, hands touching, here we are, something's happening, we can't No ei pitää olla tuossa laulaa. Miten olet sattunut vier vieraaksi? Tai vieraita? haluan vieraata saatana. erik haluaa haluat olla vieraaksi. Ehdottomasti teemalla on vieraanlainin väliä. Molempi parempi spetsuja ja vieraata. Molempia silloin täällä on hyvä, kun no, aina aina vähän, vähän vaihtelua. Puoli ja toisin. pes Mikko Matlar... Oli legendaarinen vieras. Kyllä oli, hienot, oli, oli kyllä hienot biisi. On tarkoitus, että tuli Sperttu Häkkinen ensi viikon perintäna. Se on vielä vähän vaiheessa. Tuleeko vai eikö? Se riippuu häneestä, mutta se selviää totta kai ensi pe. vieraita. Toivotaan. Molemmat toimii kerran. Kuussa voisi olla spessus paskis vieraan kerran. Mihin pösilö muuten karkasi Haluan tietää. Niin pösilö ryhtyi Mikko Knuttakseksi ja perusti firman ryhtyy tekemään oikeita töitä. Ei enää paskistella. Mä ajattelin kyllä erotella, että jos se saisi vaikka mun ohjelman palkkeon, niin tulisiko se vaikka kerran kuukaudesta pyörähtää. By Katotaan. Yleensähän meillä vieraat sitten ihan niin kuin muuten radioissa niin ne eivät saa mitään tota, palkkiota siitä. <lacht> Mä lahjon sen. Tule tänne näin. <lacht> Joo, mutta vieraat ja toivotaan, ja spessuja toivotaan, niin pidetään näitä sitten. Mutta silloin kun olisi silloin niin silloinhan ei tule niin paljon soitettua niitä vanhoja pastit klassikoita, kun ne yleensä ei istu teemaan, että... Joo, sinä kärsi, mutta niitä on totta kai soitettu aika paljon. Koska sen takia kun ne on klassikoita, ne on klassikoita, niin sen takia niitä on soitettu paljon. Muna, mulla oli, muna on ennen karekana, ennen munaa, Mutta te halutte kuitenkin varsomispiisiä. Niin. Ei, se on tätä Pasi ei, kun pasi, Satukostiainen, Pasukostiainen on joku toimittaja. Tuota, niin täältä löytyi Suomen hevonen, Kunnon hevonen. Mä teen, teen tässä, on, tässä on itse asiassa 15 biisillä. Mä voisin mennä pelkästään melkein sillä varsomispiisillä. Ja tällä näin. Tässä on Heppaiheisia kappaleita tehnyt muun mm. muassa Jäskä Mäkynen, Pate, Mustajärvi, Matti, Esko, Dave Lindholm. Öö, öö, öö, öö, mitäs tuolla vielä? Pauli Niemi Pate onko toistamiseen tuossa noin äänessä. Janne Tulkki on, Mika Sundyqvist, 5 ja Kaji muun muassa, mutta sen lisäksi täältä löytyy myös tuntematon artisti nimeltään Shatrin, C-L C-A-T-H-R-I-N Katrin, Shatrin miten lausutaankaan, kun varsomit faneille laitetaan seuraavaksi kappale soimaan tuosta noin, nimittäin kappale nimeltään Varsanriamu Nyt Varsanriamu Iha, hiho, hiho Hoppani, hoppani, hoi, hoi, hoi. Hoppani, hoppani, hoi, hoi, hoi, hoi. Hoppani, hoppani, hoi, hoi, hoi. En enpä tiedä mitä tulee, mutta eikä varsta. kun ensi kertaa irti on. Se hyppi ylös juoksun kirmaise, sen vapaus hurmaa vauhtiin villitsee. Kun kevät tuuli lauhan laitumeen, Saa varsan mukaan tuulien. Se lailla tuulen lentoon haluaa. Näin elon ilon riemu saavuttaa. Yt tukeen varsat turvaten. Kuin villivarsa aron hevosten. Se tuulten lailla tahtova vapauteen. Kuin villit vedet koskeen kuomuiseen. Tuon pikkuvarsan riemun rajaton, kun ensi kertaa irti vapaa on. Se hyppii ylös juoksuun kirmaisen, sen vapaus furmaa vauhti hyllytseen. Tuon riemun varsan riemun rajaton... Vessalaittoviestin oli legendarin sekin totta, herättömästi DJ Lullero. Sovittiin Lulliksen kanssa, että kerran vuodessa kohta tulee aika täyteen. Ennöksi Aron Ja miten veren meidän Hammond-velhomme radiovalosta joskus vieraaksi soittaa Hammondi on Pasitsen Kalle. Ja totta kai Jarmo ehdottaa, että vieläkään se on myös helityön heppähiitti. Toki toki toki toki toki toki toki toki miksi Varsa lentoon haluaa eikä hevosten kuuluisin juosta. Niinpä niin! myös kapojen kunniaksi voisi Pessu baskis koostua lätkäbiisissä. Meillä on aina kun pössissä, pössissä oli lätkäjätkä, niin alko kun alkoi myös kapojen, niin pidettiin lätkäspessun. Jossain määrin noterata, mutta ei nyt tällä heti, joka vuosi niin jaksa meikäläinen pitää sitä. Hevosen On Kaikki voisi alkaa varsomisesta, sitten varsan arjesta kertovat viisit, sitten villihevosvaiheeseen. loput joku makkarabiis päättämä story. Näinhän se on. Oh, joo, mikä se on? mikä se popella ainakin tai patella joku makkaraaiheinen kappale se, on bittelnot willit vaauden oi jos ilme noise löytynyt test oikein sisäistä oikeestolaista sieltä ei paini tul oikeestolaista viestejä suntatto myös niin Siellä se köyhät saatana kaupungin vuokra osa asuvat köyhät siellä sitten on nostelevat tälläkin hetkellä. On luonnon ihme osa sen. Kuuntelette Paskalista menistä töihin. Tämä myös ihminen. Ne. Se on pitkästä aikaa, tämä Jorma K. Nykäsen hitti omakustanne, että Patto viestiä Jumalan, hilpeetä porukkaa. Nämä uskovaiset on... Mä ajattelin, että mikä tämä oinoinen persojen se pitäisi ottaa tulo tänne vieraksi. Luuttaisi vähän raamattu Oidosen kanssa, kun sä äänestät sitä siteraa poliittisissa päätöksissä. Että ei saa mennä naimisiin, tai ne homot saa mennä naimisiin, kun se on raamatussa se lukee näin. No niin, raamatussa lukee, että orjuuskin ok, en niin raamattu, sä varmaan kannatat orjuutta sitten. Jumala ilmoittaa ihan oikeita että orjuus ihan Jees juttu, että sillä lailla. Armahdusi kuinen, tänään Jeesus jo kutsui sua Samuristin juurelle. Kysymys tuossa noin mistä löytyisi se jakostinen versio junasta Turkuun? Niin, mä löysin tuota semmosen paskis uh, tota, lootan. Se voisi olla siellä. Ei löytynyt valitettavasti kuuden vuoden kuljastu sieltä niin oikeastospessuun, mutta se voisi olla siellä niin. Ja sitä löytyy myös pösilöinen esittämään. mikä se oli, joka paina paniikki tai vastaava kappale, niin sitä soitetaan. Mä voin, tuota, no, niin jos se tulee Perttu vieraaksi ja ketään muuta vieraaksi, niin pengotaan paskis tota, lootaa sieltä sitten, minne on laitettu paskis oikein spesiaalia koneelle. Mutta, mutta mikäs mun piti soittaa tältä muskalta? Nimittäin muskali yksi, sauli oli niistä tukijoita. Niin Kalifornian aurinko on kappale nimi, koska Kaliforniassa siellä, siellä Amerikka on oikeistolainen meininki ja Kaliforniassa oikein parhaiten toi menee. paitsi San Sanfarsiskossa, mikä on vastarintakulttuurin kehto siellä sitten. Ja homojakin, homojakin siellä, homojakin. Teuvo Hakkanen olisi vielä, totta helvetissä, tulihan se sieltä, Hakkanainen Ei Siitä tänne kyllä suostua. La delante Robert Joo, hei, lusien Niemelän uudestaan vieläksi, mahtava oli, kyllä, kyllä. Hän on otti sitten nimeksi DJ Lullero. silloin täällä passiissa, kun on spesiaali, niin vierat ottaa joku dj itsellensä. Mä voisin olla vaikka DJ Nalle tässä näin. haluusin kunniettomuudeksi. Ei oikein nyt ihmiset ole lähtenyt, oliko vähän vappurapula itnostunut enää että oikeasta teemasta tässä näin ra ra ta ra ra ra ra niin mistä löytyisi sakustri versiosta junasta sieltä sieltä tuota tuota 14 14. Ota se helvetin vihana feministijurestaan vieraksi. Joo. Daily Femakko. Kaisu Moilanen. Joo, otetaanpa. Näi, ja no otas se helvetin vihana feministijurestaan vieraksi. Silloin mä pidin, sillä oli spesiaali. Tiedättekö muuten paljon... No en mä jaksa. Ei ehdi enää. Paljon paljo miehen euro äh, per, tehty työtunti verrattuna naisen euroon. Paljon miehen euro verrattuna paljon jää käteen ver per, työtunti verrattuna naisen euroon. Te Teemu Pärman pää vieraaks? Joo, se voisi olla aika sekavassa kunnossa sitten... Länteen, muuten ja Tenava tähti toivotaan. Joo, meillä on tullut, meillä on tullut kakara mutta miksei voisi ihan hyvin pitää uudestaan. Hyviä, hyviä erotuksia, hyviä erotuksia. Ilmeisesti ne haluatte näitä spessuja, niin pidetään, pidetään, pidetään. Lähinnä yritetään näitä pitää. Ja jei, meillä on ekaa kertoa tästä uudesta osoitteesta pois niin Tunnin, kun tunnin, kun, tunnin tuota työmatkan työmatkasiasta. Niin, kun oli punavuoressa aikaisemmin, niin nyt, enää, nyt 10 minuuttia tai tunti, sellainen kolme varttia meni, niin mutta ovella tovella tunti silloin. Kolme varttia meni julkisessa. Nyt kymmenessä minuutissa ajan, että tämä on luksuista. Ei tulla oikeaa vastausta. Minäpä kerron tässä teille, että miehen euroon verrattuna per tehty työtunti on 90 senttiä. Johtuu siitä, että miehet saa enemmän palkkaa ja tuota, enemmästä palkasta maksetaan sitten tuota, enemmän veroja, ja miestet, miestet nimittäin, siis, tätä minä sitä kysyin myöskin siltä f -f -f -f feministeltä että niin miestet tekevät, ylipäätään tekevät enemmän töitä, niin niillä on pidemmät työpäivät, osittain siitä johtuu palkkaero ei pelkästään, mutta kuulemma, jos samasta työstä tehdään, niin kuulemma se on 6 prosenttia, eikä se 20 prosenttia, jos on ihan sama työ, mutta kun te tehdään pidempiä työpäiviä, niin sitä kuulemma johtuu, johtuu sitten myöskin, että parempi palkka osittain. No nyt siinä tuli miesasiaa, mikä se tuli mieleen ironinen, Matti Äläksinen special tiputti Homo, Homo Musa spesiaali. Homo speciali me ollaan pidettykin Pridein aikana. Matti voisi pitää lessuspessun Paula Norosen kanssa, jos hän on kuvioissa sitten täällä näin, kun on Pride loppu. Mutta nyt saa riittää. Oikeistuspessun kunniettomuudeksi viikopiisi lähtee soimaan. Keput, kepu, kepulaiset, kepulaiset, on, kepulaiset, kepulaiset on oikeistolaisia, kepulaiset on oikeistolaisia, kepulaiset on oikeistolaisia. Pikkukeekki on oikeistolainen, pikkukeekki on kepulainen, hyvästi, hyvästi, hyvästi. Me, me ollaan oikeestolaiset. Kaikki kasvua, lapset vartuu virhei, stop ja pokemus karttuu. Me ollaan oikeestolaiset. Me ollaan supoissa, Kaikki kasvua, lapset vartuu virhei, stop ja pokemus karttuu. Joskus gustaaris, mutta si tai Gayngi jotka kanulan alla jikan jengi kuon ke kala alla vallan ni niin monenlaist tiellä samalla yksi on punkkari pää sirokeesi maiharit ja me hukatti canisteri beesi suokieli ju ja no ta polisele vikkuu muumatta ja edetetään makikolehmane spesso herri me ollaan pidetty se kertalle pösselä pösselloistava edäs oli helehtivä lähetys kyllä ja äi spesial oli viimeksi erittämies jo äi spesso ja pidetään ne mikka mihän ole edetä se naisen verottona jo on 7 vuotta lyhyempi. Niin, miehen eläkkeellä saatu. Miehen eläkevuodet on 70 7 senttiä verrattuna naisen euroon. Niin, no se vero. No niin, pysä riittää. Ihan toisen toinen teema pyörimään. Nyt oli tässä hyvästi. Diriet tulee seuraavaksi. Hyvä. Teki, ja väintää yhtä hyvin, tulla hoitaa hommat mekin Kylmäkään kouluni ja meni ison duuni Eikä nää mun housut ees liity mihkään boomii. Hoppi on ja tulee pysy mun sydämessä aina Ku ei seesta mua hoitamasta juttu millä lailla kaikki tästä aiheest, nyt varmaan riitti